Tehát, hogyan idegesítsük írótársainkat, így szól az első előadás, amit, amit a ma este folyamán fogok prezentálni. Ugye az elmúlt időkben több olyan sci-fi, és egyéb világnak voltam, vagy világ teremtője, vagy alkotója, vagy egyszerűen, egyszerűen csak írója, amely, amely másokhoz is kötődött, és az ebéli tapasztalataimat próbáltam összefoglalni a... a a mostani előadásban. Tehát elindulhatunk, jó, és akkor már is látjuk a címet, és nyugodtan nyom még háromszor meg, szépen, lassan följön a cím, el fog a, a mutatóujjat zsípvadni a végére. Az első, amiről beszélni szeretnék, az Anthony Snyder és Horizon világa és sorozata, nagyon rámbolítunk, ugye a Mr. Universe, ami 1999-ben indult, és eléggé egyedi, Útó módon ugyanis Fonyaudy Tibinek, Harrison Fawcettnek is megvolt a katedrális világa, illetve a, a Bradshaw világa. Én elkezdtem a George Kecsiken sorozatot, és ö, jött az ötlet, hogy egyesítsük őket. Na most ez azért volt problémás, mert ö, igazából nem akartuk. Mi ö, tulajdonképpen, ö, amikor elindítottuk, nem, nem, nem úgy ö, terveztük, hogy ebből közös lesz, és hihetetlen nehéz volt össze Egyeztetni őket, ugye Fonyodi tibi a misztikus, illetve az én e, mítikus világom, itt van a két világalkotó. A baloldalt az Van, amikor a 2000-es év tájékán egy konyhában e, összeülelkezve, vagy valami hasonló legalábbis. E, na most az, hogy két teljesen különböző világot kellett összedobni, az még hagyján lett volna, de Fonyodi Tibi ugye az ötletek embere, és nem a rendszeré, tehát folyamatosan dobálta fel az ötleteket, amiben a rendszert kellett építeni, hát ideggölcsöt kaptam néha a, a dolgokba, amikor be kellett építeni a világban, nem is szólva arról, hogy Fonyódi Tibi elkezdett szivatni a, a, a regényeiben engem, és aztán én visszaszívattam, ebből olyan körkeszivatás lett, hogy a végén nem bírtunk egész egyszerűen kikeveredni belőle, és nyugodtan nyomjál a képek, ugye itt, itt, itt két borító, a sorozatból. Mondok egy példát, ugye a Tibi találmánya, illetve a halkotása a Stock amely egész egyedik arculatot ad a világnak, ez egy fekete mágiával életre keltett szuper technológia, amely nemcsak a mi világunkban, hanem háttérvilágokban is létezik, és nem lehet elpusztítani tulajdonképpen, mert hogyha az összes világban elpusztítod, de egy köröm-hegynyi marad, akkor is reprodukálódik, Vagy nem, nem regenerálódik, hanem reprodukálódik. Na, most egy ilyen fegyvert hogyan lehet elpusztítani? Lényegében sehogy. Viszont Tibi a 27. században írt a, a, a stokit, illetve először is a 24-ben, a 27-ben, aztán én a 30-ban, nekem meg kellett fejelnem ezt a technikát hiszen nyilvánvaló van fejlődés a fegyverek terén is, tehát megalkottam az ötödik generációs togbauert, ami már nagyon keményen időt utaz. Na most ezt Tibi megfejelte a következő regényében azzal, hogy a negyedik generációs togbauert azért fejlettebb az ötödik generációsnál, mert, mert egy őrült találta fel, és teljesen más utapra vitte el. Na most én legyőzettem az ötödik generációs togbaueremet egy Dioránnal, illetve Dioránokkal, akik a, a Világegyetem hátteréből jönnek ki, megfagyasztották a Világegyetemet a, a 0,0002-10 milliódik másodpercben, amikor még csak hidrogén létezett. Tehát ilyen lényeg győzik le a stokbolyat. A következő regényében Brecsó főszereplője Diorán csizmában jelent meg. Ah, na most egy a jó egy hónap múlva fog megjelenni, vagy három hét múlva fog megjelenni az én következő regényem, és ez az én bosszú, azt meg kiderítik a 30. században Bradshaw csizmájáról, hogy Hamisdi Horán csizma. <gül> Tehát a folyamatosít nagyon nehéz világot alkotni, ez, ez hozzátartozik, mehetünk tovább. A, időközben mások is beszálltak a Mr. Universe-nek, nyomhatod a... a, a a, az épülésébe, ugye, Böszönyményi Gyuszi, vagy, vagy Szalai Kocsis Tamás Iém Brog néven, illetve Défhávát Mészáros Laci, illetve még nagyon sokan, akik novellákat írnak, uh, hogyan lehet világot alkotni, hogyan lehet idegesíteni a szerzőtársakat úgy, hogy én többet tudok a világról, mint ők. Tehát ők kitalálnak valami zseniális történetet, elmondják, és azt mondom, hogy hát ez nem fér bele. Köszönjük szépen. Dolgozzuk át a, a dolgot, és akkor uh, általában vért szoktak kaparni. Uh, Szerintem a körösztanyám azért csuklik olyan sokat. Mehetünk tovább. Uh, jaj, effektek, oké. Okay. Animáció, nagyon szép. <gül> kalandor második sor, az, a, az alkotói Szélesi Sándor és Fonyódi Tibor, illetve Fonyódi Tibor, jöhet a kép. Uh, időközben eltelt néhány év, és Szélesi Sándor. Uh, ugye ugyanaz a felállás, hál' Istennek a, a, a, a Kalandor esetében kicsit könnyebb volt a dolgunk, ugyanis... Kettőnk világok között van 5000 év, tehát kicsit szabadabban tudtunk mind a ketten dolgozni. Most miután én a harmadik kötetnél befejeztem a kalandornak az írását, illetve időlegesen a következő 10 évre, meg az előző hatra szüneteltetem, Tibi kicsit szabadabban, még szabadabban tudod dolgozni, ő befejezte, talán a hetedik vagy nyolcadik kötetnél jár. Mehetünk tovább. Én kicsit ős-magyarosodtam hozzá, hogy megtaláljam. Jó, két regény, szintén mintának, és akkor mehetünk még tovább. Hogyan dolgozunk együtt? A Kalandornál volt némi probléma, ugyanis képregény is született belőle, és én írtam a képregényeket. Szerintem Ábrai Barnavás ugye Gigi, a, a, a, a elküldött őst többször a, a világ végére. Szerintem nagyon szalforgató könyveket írtam, képregényeket, de egyébként nem is, próbáltam ma után fellelni, mehetünk tovább de nem találtam. Oké, okay, Dreamworld, a harmadik világ, ez már nem az enyém. Itt kaptam egy 400 oldalas leírást, majdnem belefulladta, milyen vastag világok, lények, minden, ami elképzelhető. Ugye a világnak a kitalálója, ha tovább lépünk, akkor nagyon nehezen tudtuk eldönteni, hogy Richard Heer legyenem, a, a, tulajdonképpen Gere Oliver barátom. Az első, az első könyvváltozaton Richard Gír szerepet, és szóltunk neki, hogy ez nagyon félreérthető lesz, tehát valószínű, hogy, valószínű, hogy perelhető lenne. Aztán átírt, átírtuk, tulajdonképpen az első könyvben úgy jelent meg, hogy Richard Ogere, ez meg nagyon ogrésen hangzott, és ugye a, a, a második, második kötetem már, már Gere Richard Oliver szerepel és ugye Nóthoff Feri, aki, aki grafikusként vett részt a világ, világnak a, a megalkotásában, hogy mennyire alapos volt, itt, itt ilyen, ilyen, ilyen típusú anyagokat is kaptam, hogy ezekből kéne dolgoznom. Nagyon kemény volt, hozzá kell tennem, először is átrágni, elfogadni, stb. De lehetőségem nyílt, ha megnyomod, még egy kép lesz, lehetőségem nyílt a, a világalkotókat is végre szivatni, <kül> tehát bele tudtam képzelni magat a másik oldalba, ugyanis hogy elképzeltek egy dolgot, de miközben én írtam a regényeket, ezek a dolgok néha megváltoztak. És hát Ricsi többször is infartust kapott, szerintem, amikor előadtam, hogy melyik által a kedvelt főszereplő fog meghalni, és milyen úton, módon. De ö, aztán hozzászokott ahhoz, hogy saját utakon járok. Szerintem most már igazából nem is Ricsit szivatom, hanem mondjuk beáéket, akik a, a világhoz írni fognak, mehetünk tovább, mert elég erőteljesen meghatározom, ezzel a két regénnyel, hogy milyen jellegű lehet a, a, a világ, és bizonyos szereplők azok viszik magukkal az egészet, akiket ti is dolgoznátok. Nem tudom, hogy mennyire könnyű igazodni az egészet. Most már hozzám is, nem csak Ricsihez. Jó, nem szól egy szót se, tehát tisztesség. Mehetünk tovább. Á, ah, a legújabb. Ugye a, a, a Jumurczák gyűrűje játékhoz kellett nekem könyvet írni, ez megint egy, egy, egy, egy kemény dolog volt, de más miatt volt uh, kemény, mondjuk, mint az előzőeknél, ugyanis itt volt egy játék, és a, a feladat az volt, hogy úgy írjon az ember játékkönyvet, hogy az nem játék. Uh, ha tovább megyünk, akkor van két kép, hogy körülbelül uh, hogyan nézett ki a, a játéknak a terve, ebből kellett nekem regényt írni, hát uh, bevérzett a szemben jó <kül> és és hát... Uh, úgy oldottam meg a dolgot, hogy történelmi részekkel turboztam fel tulajdonképpen a, a, a, a könyveket. Hihetetlen sokat kellett ugye Marosi Tamással vitatkoznunk, akinek a művész neve Piero. Most is éppen benne vagyunk egy ilyen vitában a második kötetnél, ugyanis hogy teljesen másik képzeli el az egyik szereplőnek a jellemét, mint ahogy én, és vért mind a ketten, mire, mire a végére jutunk a, a, a dolgoknak. Mehetünk tovább? Ez egy tegnapi fotó éppen a, a könyv bemutató van. Jó, a vége, lassan a, a dolgoknak, voltak mellényúlásaim. Amikor bizonyos világokhoz írtam könyveket, nem kellett volna. Az első, finoman, csak az első képet, írtam a Terminátor sorozatban sorozatban egy kötetet valamikor tíz évvel ezelőtt. A két tűz között címen jelent meg. Oltári, tehát két a terveztem, egy rész jött ki, ne vegyétek meg, félbe a vágom a történet. Fogalmazunk úgy, hogy azok, akik a Terminátor könyveket szeretik, azok szerintem nem igazán voltak levők a, a, a történet szövésemre, ugyanis a Skynetet, a, Skynet a, a Chicagóiak és, és a Los Shakespeare idézetekkel verik át. Kicsit egyszerűsítenem kellett volna, tehát a, a, ezt szerintem túl bonyolult volt a Terminátor olvasóknak, és most nem akarok senkit megbántani, hogy, hogy igen, mert hát volt még egy mellényúlásom. Ez egy másik kiadónál volt, egy szerepjáték történetet kellett írnom, ezt három részesre terveztem, ez volt az első rész, és aztán gyönyörűen meghalt a, a történet. Holott ezt a világot megszerettem, tehát a tenger világa az zseniális volt. Itt igazából nem az volt, hogy én idegesítettem volna a szerkesztőket, valószínűleg ez is megtörtént. Igazából a szerkesztő idegesített, hamára engem. Uh, Hozzá tartozik, hogy amikor megjelent a könyv, két fejezet kimaradt belőle, mert úgy gondolták, hogy az túl erotikus a tizenéves éves olvasóközönségnek. <kül> Ehhez viszont hozzá kell tenni azt, hogy ilyen esetekben bárki, aki ír, ha megcsonkítják a könyvét, akkor bírósági úton a szerzői jogi törvénynek megfelelően visszavonathatja a, a könyvet a könyvesboltokból. Miután, miután sor került arra, hogy én azt mondtam, hogy ezt megteszem, utána sikerült kinyögni egy bocsánatkérést, hogy ezt nem kellett volna megtenniük. És, És hát van még egy Kötet, ahol a, amit amiben a Héttenger, ha megnyomod még egyszer, akkor a, a Héttengerhez írtam egy novellát. Itt, it, itt megint túl spiláztam a dolgokat. Igyekeztem egy olyan novellát írni, aminek három értelmezési szintje van. A szerepjátékos közönség nem nagyon vette a, a lapot. Uh, úgyhogy ez így is maradt. Tehát van két félbe vagy harmad részbe törött sorozat, ami soha többé nem fog befejeződni. Ilyenkor azon gondolkodik az író, hogy fogom a, a, az eredeti szöveget, és átnevezem a, a, a szereplőimet, meg nem vér, hanem mondjuk takony folyik a, a világrátépésekor, és akkor már nem lehet perelni, és így értelmes lenne megírni a, a folytatásait. <gül> és külön, különösen a héttengernek mondom, mert az, az, azt a történetet azt szerettem Jó. nagyon. Jó, köszönöm szépen, akkor ennyi lett volna, és amen.